Анголон, Сержголон, Анжеліка Книга 6. Анжеліка та її кохання Частина 1. Подорож Розділ 11 Він безшумно одним пальцем відсунув заслінку, що прикривала загратований отвір у двері, і схилився до нього, щоб подивитися на заарештованого. Той сидів просто на підлозі біля великого ліхтаря, який давав йому разом світло і тепло, Правда, і те, і інше досить скупе. Його сковані ланцюгом руки лежали навколішки, і вся поза виражала терпляче смирення. Але Жофрей де Депаїрак не вірив цій показній покірності. За своє бурхливе життя він побачив дуже багато різних людей, щоб не зуміти оцінити людину з першого погляду. Те, що Анжеліка, колись така витончена, змогла полюбити цього тупого холодного гугенота, кидало його в сказ. Йому доводилося спостерігати гугенотів за роботою майже всюди, де він побував. Мати з ними справу було важко і не завжди приємно. Але всі вони, і чоловіки, і жінки, були людьми твердого гарту. Жофрей де Пейрак захоплювався їх чесністю у справах. Вона гарантувалася всією громадою, їх широкою освіченістю, знанням мов. А тим часом багато його одновірців, рівні йому за знатністю французькі дворяни, відрізнялися сумним невіглаством, і при цьому їм навіть не спадало на думку, що мислячі істоти можуть жити поза їхнім вузьким колом. Особливо він цінував дивовижну згуртованість гугенотів, породжену їхньою релігією, суворою і до того ж гнаною. Переслідувані меншини – це, звичайно, сіль землі, але за яким чортом знадобилося вродженій дворянці, католичці, якою була Анжеліка, зв'язуватися з цими нетерпимими похмурими торговцями? Отже, дивом врятувавшись від небезпеки, які загрожують їй у землях ісламу, куди її понесло, бог знає навіщо, вона так і не продовжила своїх подвигів при дворі. Думаючи про неї, він завжди бачив її тільки так – блискучою придворною дамою, всяєві вогнів Версаля і нерідко казав собі – що саме для цього вона й створена. Може, маленька чистолюбка, яка починала усвідомлювати свою владу над чоловіками, задумала піднятись до трону короля Франції ще тоді, коли він привіз її на весілля Людовіка XIV у Сен-Жан-де-Люз. Вже на той час вона була найкрасивішою і одягалася найкраще. Але чи міг він похвалитися, що назавжди підкорив це юне серце? У різних жінок уявлення про щастя таке різне. Для однієї вершиною щастя буде перлове намисто, для іншої – погляд короля, для третьої – кохання однієї єдиної людини, але для когось іще – маленькі радості домашньої господині, скажімо, такі як варення, яке вдалося. Але ж Анжеліка! Він ніколи не знав напевно, що таїться за гладким чолом його дівчинки-дружини. Коли бувало дивився на неї, сплячу поряд, втомлену й щасливу, після таких іще нових для неї любовних утіг. Потім, набагато пізніше, дізнавшись, що вона досягла своєї мети, запанувала у Версалі, він подумав – це справедливо, по суті для цього її і створено. І хіба не назвали її і до того ж одразу ж найкрасивішою бранкою в Середземномор'ї? Навіть гола вона була чудова, але коли він несподівано побачив її в убогій сукні-служниці і з'ясував, що вона має господаря, торговця спиртним і соліннями, великим знавцем Біблії. Тут було чому втратити розум. Йому ніколи не забути, як вона постала перед ним, мокра, розгублена. Її вигляд так розчарував його, що він навіть не відчув до неї жалю. Мальтієць, що охороняв трюми, підійшов до нього зі зв'язкою ключів у руці. За знаком свого капітана він відчинив обитій міддю двері. Рез війшов до карцеру. Габріель Берн підвів голову і глянув на нього. Обличчя в'язня було бліде, але погляд залишався ясним. Якийсь час вони мочки дивилися один на одного. Ларошалець не поспішав вимагати пояснень з приводу нелюдського поводження, яке він зазнав. Справа була не в тому, якщо вже цей хизуючий, в усьому чорному молодик у масті спустився в трюм, щоб зробити йому візит, то зрозуміло не для того, щоб загрожувати чи робити догани. У них обох зараз на думці одна жінка. Габріель Берн із загостреною увагою розглядав одяг свого тюремника. Він міг би оцінити її вартість істочністю долу Єдора. Все в цьому вбранні було найкращої якості. Шкіра, оксамит, дороге сукно. Чоботи та пояс з кордови, та, напевно, виготовлені на замовлення. А оксамит, із якого пошито камзол, італійський, з месини. Тут він готовий тримати парі. Французам, незважаючи на всі старання пана Кольбера, поки що вдається ткати оксамит такої якості. Все на цьому рискаторії краще не знайдеш. Маска і та свого роду твір шкіряного мистецтва, водночас тверда і тонка. Яке б не було обличчя, яке приховується під маскою, уже цього розкішного, але суворого одягу і гордої постави того, хто її носить, досить, щоб закрутити жінці голову. Ці жінки легковажні, з гіркотою подумав Берн. Навіть ті, що здаються розумнішими за інших. Що сталося вночі між цим піратом... Який звик легко брати жінок, які йому подобалися, так само як коштовності або пір'я для капелюха, і пані Анжелікою, бідною незаможною вигнанкою. При одній думці про це Берн стиснув руки в кулаки. і Його безкромне обличчя трохи почервоніло. Рискатор схилився до нього, торкнувся рукою його куртки, що задубіла від крові, і сказав. «Ваші рани знову відкрилися, метре Берн. А самі ви опинилися в карцері на дні трюму». Тим часом елементарна розсудливість мала б підказати вам хоча б цієї ночі дотримуватися судової дисципліни. Адже будь-кому зрозуміло, коли судном небезпеці неухильний обов'язок пасажирів не влаштовувати жодних інцидентів і в жодному разі не заважати капітану і команді, наражаючи на ризик усіх. Ларошалець ані трохи не зніяковів. Ви ж знаєте, чому я так вчинив. Ви незаконно затримали одну із наших жінок, яку до того мали на хабство покликати до себе, як якусь рабиню. За яким правом? Я міг би відповісти по праву пана». і Катор продемонстрував найсардонічнішу зі своїх посмішок. «По праву хозяїна видобутку? Але ж ми довірилися вам, – сказав Берн, – і ні». Чоловік у чорному підсунув табурет і сів за кілька кроків від ув'язненого. У червоному світлі ліхтаря стало чітко видно, наскільки вони різні. Один важкий, неповороткий, інший непроникний, захищений бронею своєї іронії. Коли Рескатор сідав, Берн помітив, із якою невимушеною впевненою витонченістю він відкинув назад підлоги плаща і ніби ненароком поклав руку на срібну рукоять довгого пістолета. «Він дворянин», – сказав собі Ларошелець. «Розбійник, але без сумніву людина знатна». Що я проти нього? Ні, повторив Рескатор, ви мені не довіряли. Ви мене не знали і не укладали зі мною жодного договору. Ви прибігли до мене, щоб рятувати своє життя. І я взяв вас на борт. От і все. Однак не думайте, що я відмовляюся виконувати обов'язок гостинності. Я відвів вам куди краще приміщення, ніж в своїй власній команді. Вас краще годують, і жодна з ваших дружин чи дочок не може поскаржитися, що хтось завдав їй образи, або хоча б просто їй докучав. Але пані Анжеліка, пані Анжеліка навіть не гугенотка, я знав її задовго до того, як вона надумала цитувати Біблію. Я не вважаю її однією з ваших жінок. Але вона скоро стане моєю дружиною, – вигукнув Берн, – і тому я мушу її захищати. Вчора ввечері я обіцяв вирвати її з ваших лап, якщо вона не повернеться до нас за годину. Він усім тілом подався у бік Рескатора. І ланцюги ще сковували його руки та ноги брязнули. Чому двері нашої палуби були замкнені на засув, Щоб зробити вам задоволення висадити її плечем, як ви і зробили, метре Берн. Ларошелець відчував, що більше не може цього терпіти. Він дуже страждав від своїх ран. Але ще гіршими були для нього душевні муки. Останні години він провів у напівмареннях. Часом йому здавалося, ніби він знову в Ларошелі, на своєму товарному складі. Сидить з гусячим пером у руці над книгою доходів і витрат. Йому вже не вірилося, що колись у нього було зовсім інше життя, правильне і розмірене. Все почалося на цьому проклятому судні. Почалося з пекучих ремнощів, що роз'їдали його душу. Спотворювали всі думки. Він не знав, як назвати це почуття, бо ніколи раніше його не відчував. Він жадав звільнитися від нього, немов від одягу, просякнутого отруєною кров'ю. А коли Рескатор сказав, що Анжеліка не з їхнього кола, йому раптом стало боляче, наче його кольнули кинджалом. Бо то була правда. Вона прийшла до них. Вона взяла найдіяльнішу участь у їхньому таємному бунті, у їхній боротьбі. Нарешті вона врятувала їх, ризикуючи власним життям. Але однією з них вона так і не стала, бо була іншої породи. Її таємниця така близька і разом з тим така незбагненна. Робила її ще привабливішою. «Я одружуся з нею», – сказав він уперто, «І мені байдуже, що вона не прийняла нашої віри. Ми не такі нетерпимі, як ви, католики. Я знаю, вона жінка віддана, мужня, гідна всілякої поваги. Мені невідомо, мансеньоре, ким вона була для вас і за яких обставин ви з нею познайомилися. Зате я добре знаю, ким була вона в моєму домі, для моєї родини, і цього мені достатньо». Його охопила туга за тими днями, що назавжди минули, коли в нього і в його дітей був будинок, і в ньому скромна клопітлива служниця, яка по волі, так що вони це не відразу усвідомили, наповнила світлом їхнє похмуре життя. Берн був би чимало здивований, дізнайся він, що його співрозмовника мучить ті ж почуття, що в ньому ревнощі та жаль. Отже, торговець знав її з того боку, який мені невідомий, сказав собі Жофрей де Пайрак. Ще одне нагадування про те, що вона жила і для інших, і що я втратив її багато років тому. «Ви давно знайомі з нею?» – спитав він у голос. «Ні, правду сказати, не більше року». Жофрей Депирак подумав, що Анжеліка йому збрехала. «З якою метою?» «Звідки її знаєте? Чому їй довелося найнятися до вас у служниці?» «Це моя справа», – роздратовано буркнув Берн. І, відчувши, що така відповідь зачепила Рискатора, додав – «Вас воно не стосується. Ви її любите?» Гугенот мовчав. Це питання змушувало його вторгнутися до області йому забороненої. Він був ним ображений, ніби йому сказали непристойність. Насмішка, посмішка супротивника ще більше посилювала його незручність. Як важко для кальвініста вимовити слово «любов». Можна подумати, що воно обдаре вам губи. «Пане, любити ми повинні тільки Бога. Ось чому я не вимовлятиму цього слова». Наші земні уподобання недостойні його, в наших серцях панує лише Бог. Натомість жінка панує над тим, що нижче, грубо сказав Жофрейди Пойрак. Ми всі носимо її в наших стегнах. І з цим ми нічого не можемо вдіяти, ні ви, ні я, метре Берн, ні кальвініст, ні католик. Він підвівся, нетерпляче відштовхнув табурет і, схилившись до гугенота, гнівно сказав. Ні, ви її не любите, такі, як ви, не вміють кохати жінок. Вони їх терплять. Вони користуються жінками, бажають їх, але це не те саме. Ви бажаєте цю жінку, і тому хочете з нею одружитися, щоб бути у владі зі своєю совістю». Габріель Берн почервонів. Він спробував підвестися, і це йому аби як вдалося. «Такі, як я, не потребують настанов таких, як ви – піратів, розбійників і грабіжників. Звідки це вам знати?» Нехай я пірат, але мої поради могли б виявитися недаремними для людини, яка збирається взяти за дружину жінку, через яку йому позаздрили б королі. Та ви хоч розглянули її як слід, метре Берн. Берну вдалося нарешті стати на коліна. Він притулився до переборки і спрямував на Жофрея де Пайрака погляд, у якому лихоманка запалила вогники божевілля. «Я намагався забути», – промовив він. Забути того вечора, коли я вперше побачив її з розпущеним волоссям на сходах. Я не хотів чинити її образи у себе в домі. Я постив, молився, але часто я вставав ночами, бо мучився спокусою, знаючи, що вона тут під моїм дахом, і я не міг спокійно спати. Він стояв важко дихаючи, зігнувшись, але виною тому був не стільки фізичний біль, скільки приниження від зроблених зізнань. Пирак дивився на нього з подивом. «Ох, торговець-торговець, виходить, ти не так уже й відрізняєшся від мене», – думав він. «Я теж нерідко вставав ночами, коли ця дика кізочка не підпускала мене до себе, мучачи своєю холодністю. Я, звичайно, не молився і не постився, натомість я дивився у дзеркало на своє непривабливе обличчя і обзивав себе дурним». «Так, з цим нелегко упокоритися», – тихо сказав рискатор, ніби розмовляючи сам до себе. «Усвідоми ти, що ти слабкий і безпорадний перед природними стихіями, перед морем, перед самотністю, перед жінкою. Коли приходить година єдиноборства, ми губимося, не знаючи, що робити, але відмовитись від битви – ні за що». Берн знову повалився на свій солом'яний матрац. Він задихався, по його скронях струменів піт. Те, що він чув, звучало настільки незвично, що він навіть засумнівався у реальності того, що відбувається. Висвітлений ліхтарем, що коливався вогником, крокуючи туди-сюди по брудному смердючому трюму, Рискатор більш ніж будь-коли був схожий зараз на злого генія-спокусника. А він, Берн, боровся з ним, як колись Яків боровся з Богом. «Ви блюзнюєте», – вимовив він, відсапавшись. «Ви говорите про жінку так, ніби це стихія, якась самодостатня сила природи. Але ж так воно і є». «Недооцінювати могутність жінки так само небезпечно, як і перебільшувати. Море теж чудове, однак ви загинете, якщо знехтуєте його силою, або не зумієте його підкорити. Знаєте, Метре Берн, при зустрічі з жінкою я завжди починаю з того, що кланяюся їй, якою б вона не була. Молода чи стара, красуня чи дурненька, ви з мене насміхаєтеся. Я відкриваю вам свої секрети спокушання. Ось що ви з ними робитимете, пане Гугенот». Ви користуєтесь своїм дворянством, щоб принизити і образити мене. Вибухнув Бен, задихаючись від образи. Ви мене зневажаєте, бо ви знатний сеньор, або принаймні були ним раніше, тоді як я просто буржуа. Даремно ви так думаєте. Якби перш ніж зненавидіти мене, ви дали собі працю подумати, ви зрозуміли б, що я говорю з вами як чоловік із чоловіком, тобто на рівних. Я вже давно навчився оцінювати людей за одною мірою. Чого вони варті як особистості? Так що в мене перед вами є перевага тільки в одному. Я знаю, що це – не мати шматка хліба, не мати нічого, крім того, що ще залишилося у твоєму тілі. Життя, яке швидко згасає. Ви всього цього ще не випробували. Але, напевно, ви пробуєте. Що ж до образ, то саме ви були на них куди якісь щедрі. Розбійник, грабіжник. Нехай так, промовив Берн, важко дихаючи. Але зараз сила на вашому боці, а я цілком у вашій владі. Що ви збираєтеся зі мною зробити? Ви серйозний супротивник, метре Берн. І якби я прислухався до доказів розуму, то просто прибрав би вас зі своєї дороги. Я залишив би вас гнити тут чи... Вам відомо, як роблять у таких випадках пірати, до яких ви мене прирівняли? Вони перекидають через фальшборд дошку і змушують прогулятися нею із зав'язаними очима ту людину, яку хочуть позбутися. Але не в моїх правилах здавати всі козирі самому собі. Мені подобається ризикувати. Я завдачаю гравець. Не приховую, часом це обходилося мені дуже дорого. Тим не менш я маю намір і цього разу зіграти з долею і подивитися, що вийде. Наше плавання триватиме ще кілька тижнів. Я поверну вам волю. А коли подорож добігатиме кінця, ми попросимо пані Анжеліку зробити вибір між вами та мною. Якщо вона вибере вас, я вам нею поступлюся. Але чому цей кислий вигляд? Звідки раптом стільки сумнівів? На мою думку, ви не дуже впевнені в перемозі. З часів Єви жінок завжди тягне до зла. Схоже, ви дуже низької думки, навіть про ту із них, кого хочете взяти за дружину. Або ви зовсім не вірите в силу тієї зброї, якою збираєтеся її завойовувати, такої, наприклад, як молитви, пости, що там ще, привабливість добропорядного життя в союзі з вами, навіть у тих чужих землях, куди ми зараз прямуємо, респектабельність в ціні. Можливо, пані Анжеліка нею спокуситься. У голосі капітана Голсборо лунав глум, а протестантові ця мова завдавала нестерпних мук. Сарказм Рескатора змушував його зазирнути у душу, і він заздалегідь лякався, що виявить там сумнів. Бо тепер він сумнівався в усьому – і в собі самому, і в Анжеліці, і в тому, що його переваги можуть змагатися з диявольськими чарами людини, яка кидає йому рукавичку. «Ви, звичайно, вважаєте, що для завоювання жінки цього мало?» – спитав він із гіркотою. Ймовірно, але ваші справи не такі погані, як ви думаєте, Метре Берн, адже у вас є й інша зброя. Яка? Одразу спитав в'язень і в цьому питанні пролунало таке болісне занепокоєння, що катор навіть відчув до нього певну симпатію. Він дивився на торговця і думав про те, що знову вкотре надходить безрозсудно, без потреби ускладнюючи розпочату гру, результат якої такий йому важливий. Але хіба зможе він колись дізнатися, яка Анжеліка насправді? Що вона думає, чого хоче, якщо його противник буде позбавлений волі дій? Він з усмішкою схилився до ларошельця. Знайте ж, метре Берн, якщо поранений чоловік зумів висадити двері, щоб вирвати кохану із лап мерзенного спокусника, якщо окинутию в'язницю він все ж таки зберіг достатньо, ну скажімо, темпераменту, щоб брикатися, як бик при одній згадці її імені, то такий чоловік, як на мене, має в руках усі козирі щоб міцно прив'язати до себе непостійну жінку. «Поклик плоті – ось головний козир, який дає нам владу над жінкою. Будь-якою жінкою. Ви, чоловік, Берн, справжній відмінний самець, і тому не приховую, я аж ніяк не з легким серцем надаю вам право зіграти вашу партію». «Замовчіть! – крикнув Ларошалець. Він був у нестямі, обурення надало йому сили встати, і тепер він смикав свої ланцюги так, що здавалося, ось-ось їх розірве». «Хіба ви не знаєте, що сказано в писанні? Будь-яка плоть – трава, і вся краса її як колір польовий. Засихає трава, в'яне колір, коли подує на нього подих Господа. Можливо, але зізнайтеся, поки Господь не повіяв, квітка дуже бажана. Якби я був папістом, – сказав Берн, знемагаючи, – я б зараз перехрестився, тому що ви одержимі дияволом. Тяжкі двері вже зачинялися. Невдовзі шум кроків його мучителя затих. Звуки голосів, що розмовляли арабською, змовкли. Берн мить постояв, тримаючись за перебирання, і знову впав на матрац. Йому здавалося, що за ці кілька днів він пройшов через щось дуже схоже на смерть. Він вступав у інше життя, у якому колишні цінності втратили своє значення. То що ж у нього лишилося?